Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih Walau tak mati nnta, wa antum muslimun. Ya ayuhan nasuttaqurabbakum aladhi khalqakum min nafsi wa'ida, wa khalqam minha zawajha, wabath minhuma rijalan kathirah Wa attaqullaha al-lazhi tasa'aluna bihi wal-arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhal ladina amanu attaqullaha Waqulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man Fakad Faz Fauzan Agiha. Ama Baade. Fain Agudah Al Hadith Kitab Allah. Wakhir Al Hadi. Hadi Muhammad Sallallahu Alaihi Waala Alaihi Wasallam. Wshar Al Amori Muhdahsatuha. Fain Kull Muhdahsat وكل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار أعذني الله وإياكم من شدة عذاب النار إخواني في الدين Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa penjelasan fadilatus Syaikh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah Dari penjelasan hadis yang ke-28 Yaitu hadis yang datang dari sahabat Abu Najih Al Irbaat ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Selanjutnya, kata Syeikh Hafizahullohu taala, "Kata". Wasunnah al-Khalifah al al-Mahdiin dan Sunnah al-Khalifah al al-Mahdiin. Al Inilah sifat-sifat mereka. Inilah sifat-sifat mereka. Yang pertama adalah al-khulafa. Bahwasanya mereka adalah para khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka menjadi khalifah bagi Nabi-Nya alaihi salat wasallam pengganti beliau sepeninggal beliau untuk membimbing umat setelah rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Dan sifat yang kedua adalah Ar-Rashidin Ar-Rashidin dari kata Ar-Rushdu yaitu orang-orang yang terbimbing Ar-Rushdu Al Biddu Al-Ghay Lawan dari Al-Ghay Kesesatan Maka mereka Barakallahu fikum para Khalifah Rasulullah Al-Khulafa Ar-Rashidun Adalah Orang-orang yang terbimbing Berbeda dengan Ahlul Ghay Wa Dhalal Orang-orang yang sesat Dan menyimpang Yang ketiga Sifat mereka adalah Al-Mahdiyin Jama' dari Mahdi Wa huwa man hadahullahu ilal haqi wa sawab Orang yang Allah berikan petunjuk, Allah berikan bimbingan Kepada al-haq Kepada kebenaran Karena Allah subhanahu wa ta'ala membimbing mereka Maka ini barakallahu fikum adalah bentuk persaksian Allah untuk mereka. Bahwasannya mereka berada di atas hidayah. Mereka berada di atas hidayah. Kemudian. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menguatkan ucapan beliau tamassaku biha berpegang teguhlah dengannya Ini merupakan takkid penekanan terhadap ucapan beliau alaikum bisunnatih wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku demikian pula hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah al-kulafa al-rashidin al mahdiyyin tamassaku biha peganglah erat maka barakallahu fiikum fa'inda al ikhtilafi taqa'u ummatu fi khatarin 'azim maka ketika terjadi perselisihan Maka berarti umat ini terjatuh ke dalam bahaya besar dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari bahaya tersebut kecuali dia bertamasyuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka manusia ketika ia berada dalam satu bahaya hendak tenggelam ia berada di gelombang gulungan ombak Maka dia akan berpegang dengan tali yang bisa menyelamatkannya dari tenggelam Sementara tali yang bisa menyelamatkan dia dari bahaya tersebut adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tali tersebut lepas darimu sementara engkau berada di laut engkau berada di air maka engkau akan tenggelam dan apabila engkau takut tali tersebut terlepas dari kedua tanganmu Maka gigitlah dengan gigi gerahammu, karena bila tali tersebut terlepas darimu engkau akan binasa. Sehingga bila engkau lelah, engkau letih. Kedua tanganmu lelah dan letih Memegang tali tersebut Maka gigitlah Dengan gigi gerahammu Oleh kerana itu barakallahu fikum Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan Tamassaku biha Wa abduu alaiha bin nawajid Pegang teguhlah Dan gigitlah dengan gigi geraham. Ini adalah takkit penguat. Abdu alaiha bin nawajid. Ini penguat. Setelah penguat yang sebelumnya ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam mengatakan. Tamassaku biha. Tak penekanan agar bertamasuk dengan sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam indal fitan, wa indal ikhtilaf. ketika terjadi fitnah dan ketika terjadi perpecahan. Dengannya lah seorang akan terlindung, terlindungi dan selamat. Dengan berpegang teguh dengan sunnah. Dan meninggalkan. Apa-apa yang dipegangi, diyakini, diamalkan. Oleh orang-orang yang menyelisihi sunnah. Siapapun dia. Betapapun tinggi derajat dan kedudukannya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Wa iyakum Ini adalah ucapan tahzir peringatan Wa iyakum wa muhdasatil umur Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru, ini mansub muhdathati al-umur sebagai bentuk tahzir dan muhdathati mansub wa alamatu nasbihi alamatu nasbihi al-kasrah, niabatan anil fathah. Dia mensub di mana tanda nasabnya adalah kasrah muhdatsati sebagai ganti dari fathah karena ia adalah jamak muannats salim dan muhdatsat jamak dari muhdatsah jamak dari muhdatsah perkara baru Dimana kata Syekh Hafizahullah taala Wal muhdathu fid-din ma laysa lahu aslun fi kitabillahi wa la sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-umur al-hawadis Dan al-muhdad fitdin perkara-perkara baru di dalam agama adalah perkara-perkara yang tidak ada asalnya, tidak ada sumbernya, tidak ada dasarnya, Naam di dalam kitabullah dan tidak pula pada sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang al muhdazat fid din, tentang perkara-perkara baru dalam agama Man fi amrin hadza minhu fa Siapa yang mengada-adakan Pada urusan kami ini, pada urusan agama kami ini, yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, mana amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan sebuah amalan, yang tidak ada perintah dari kami, maka ia tertolak. Ikhwanifiddin ma'asyurul muslimina rahimani wa rahimakumullah, maka apa saja perkara yang menyelisihi sunnah, maka dia muhdas. Termasuk tergolong perkara baru dalam agama, dan muhdas adalah bida'atun wa dalalah merupakan kebidahan dan bolaalah kesesatan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, fāinna kullu muhdathatin bid'ahun. Karena sesungguhnya semua setiap perkara muhdath adalah bid'ah. Ah. Ya ini maksudnya semua perkara baru yang diadak-adakan dalam urusan agama. Adapun yang diadakan dalam perkara dunia seperti kendaraan, pakaian, tempat tinggal maka ini bukan perkara bid'ah. Ah. Ini termasuk dari kemanfaatan kemanfaatan yang Allah subhanahu wa taala bolehkan bagi hamba-hambanya. Tetapi yang menjadi pembicaraan kita adalah tentang urusan agama. Maka tidak boleh bagi seorang pun bagi siapapun untuk mengada adakan dalam urusan agama yang tidak ada dasarnya dalam Kitabullah dan tidak pula dari sunah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Tujuannya baik Niatnya baik Karena kalau dia menginginkan kebaikan Dia akan mengikuti sunnah Itulah to tolak ukur kebaikan Sehingga jangan sampai dan janganlah. Ia mengada-adakan sesuatu, atau dia memandang sesuatu sebagai kebaikan, ia sangka sebagai kebaikan, padahal tidak pernah dijelaskan dalam kitab dan sunnah. As-sunnah tidak akan meninggalkan apapun dari kebaikan kecuali pasti akan dijelaskan. Agama ini telah mencakup semua sisi-sisi. Apapun yang dibutuhkan umat manusia dalam kehidupan mereka. Tidak butuh kepada tambahan-tambahan. Agama Allah subhanahu wa ta'ala ini telah sempurna. Tidak butuh kepada bid'ah. Ah. Karena Allah Azza wa Jalla telah menerangkannya Al-yawma akmaltulakum dinakum Pada hari ini Telah aku sempurnakan Bagi kalian Low agama power. kalian Low power. Low power. Dan sungguh telah Sering kita dengarkan Low power Low power Low power Low power Low power Sering mengucapkan barakallahu fikum dari keterangan para ulama dan para asatizah kita hafizahumullah yang menukilkan ucapan al Malik rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau menjelaskan tentang kesempurnaan agama ini, setelah menyebutkan ayat al-yawma akmaltulakum dinakum, Atau sebelum penyebutan ayat ini ketika beliau rahimahullahu taala menyatakan mani bittada'abil islami bid'atan yaraha hasanatan. Faqad za'ama Muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa yang mengadakan Di dalam Islam sebuah kebidaahan Dan dia memandangnya sebagai kebaikan Maka sungguh dia telah menuduh bahwa Rasulullah SAW telah mengkhianati risalah ini Karena berarti Barakallahu Fikum masih ada kebaikan yang belum diajarkan Oleh Rasulullah SAW Tumma saddala bi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian Agama Allah Subhanahu sudah sempurna walillahil hamdud Tidak butuh kepada penambahan Kemudian kata beliau, As-Shaykh al-Fawzan hafidhahullah Qala wa kulla dalalah Dan setiap kebid'ahan adalah dalalah, kesesatan Maka tidak ada yang diperkecualikan sedikitpun dari kebid'ahan kecuali dia adalah dalalah Semuanya dalalah, kesesatan Kenapa beliau hafidzallahu taala menyebutkan hal ini? Li'an nahunakal ana manya pulu karena di sana di masa ini ada orang yang mengatakan innal bid'ah minha mahu hasanun wminha mahu balalatun, bahwa bid'ah itu ada yang hasan bid'ah hasanah dan ada yang balalat. maka ini barakallahu fikum menyelisihi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa karena Rasulullah mengatakan kullu muhdathatin bid'ah ah, wa kullu bid'atin dalalah fa inna kulla muhdathatin bid'ah ah, wa kulla bid'atin dalalah semua perkara muhdats, semua perkara baru adalah bid'ah ah, dan semua kebid'ahan adalah dalalah kesesatan. Tapi mereka menyatakan la tidak ada. Atau tidak, hunaka bid'atun hasanatun. Di sana ada yang dinamakan bid'ah ah hasanah. Maka kita katakan kata Syekh, tidak ada di sana yang dinamakan bid'ah ah hasanah. Ini menyelisihi ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. "Fal Falbida'u la khaira fiha wa la hasana fiha. Bid'ah bid'ah itu tidak ada kebaikan padanya. Kulluha qabihatun. Semuanya buruk, semuanya jelek. Tas'alullah al-afiyah. Ikhwanifiddin, hafidhakumullah. Maka Syeikh, Hafizahullah Taala menutup pembahasan hadis ini dengan menyatakan, "Fahadah hadis yang agung, maka ini adalah hadis yang agung, yestamilu al wasaya al mencakup wasiat-wasiat yang sangat agung, mantamasyak bihafainnahu yanzuminal fitani wal khatar wal dalal, wateshaubil arai wal afkar." Di mana orang yang berpegang teguh dengannya maka dia akan selamat dari fitan selamat dari fitnah-fitnah selamat dari berbagai macam bahaya selamat dari kesesatan dan berbagai rayu pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran dan ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin Termasuk nikmat Allah bagi kaum Muslimin, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, menerangkan kepada mereka jalan yang harus mereka tempuh, dan menjadikan di tengah-tengah mereka ada Kitab Allah dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menjadikan langgeng. Alkitab wassunnah di tangan-tangan muslimin. Sebagai bentuk rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla tidak membiarkan mereka tenggelam. Dalam berbagai macam pendapat. di Dalam berbagai macam pemahaman-pemahaman. Pemikiran-pemikiran. Sebagaimana keadaan umat-umat terdahulu. Ikhwan Din. Ma'ashirul muslimina rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pada penjelasan Atau pembacaan hadis yang berikutnya Yang ke-29 Yang ke-29 Berkata al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullah An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yub'iduni minan nar Qala لقد سالتني عن عظيم وان انه ليسير على من يسر الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتاتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال الا ادلك على ابواب الخير الصوم جنته و الصداقه تطفئ الخطيه كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجي حتى بلغ يعملون ثم قال ألا اخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامي قلت بلا يا نبي الله قال Rasul Amril Islam Wa Amuduhu Assalaah Wa Zirwatu Jihad ثم قال Ala Ukhbiruka bimilaki ذلك kulli قلtu bala ya Nabi Allah faakhadha bilisanihi waqala kuffa alaika hadha faqultu ya Nabi Allah wa inna lamu akaduna bima natakallamu bih قال ثكيلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد السناتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح dari muaat ibni Jabal رضي الله عنه بليو berkata Aku berkata, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku sebuah amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam jannah dan menjauhkan aku dari neraka. Beliau berkata, sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau telah bertanya kepadaku tentang perkara besar. Dan hal itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Dan engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji kebaikan Allah. Lalu beliau berkata, Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai Dan sedekah Akan menggugurkan dosa-dosa Sebagaimana air bisa mematikan api Dan solatnya seseorang di pertengahan malam Kemudian Rasulullah membaca ayat Tatajafa junubuhum anil madaji'i lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur hingga kalimat ia ya amalun as-sajdah 16 sampai 17 kemudian beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata maukah aku kabarkan kepadamu pokok segala urusan tiangnya dan puncak tertingginya Pangkal segala urusan Tiangnya dan puncak tertingginya Aku berkata tentu ya Nabi Allah Maka Rasulullah mengatakan Pangkal segala urusan adalah Islam Tiangnya adalah salat Dan puncak tertingginya adalah jihad Kemudian beliau berkata Maukah aku kabarkan kepadamu kunci dari itu semua Aku berkata, tentu ya Nabi Allah. Maka beliau mengambil lisannya, memegang lidahnya. Lalu berkata, tahanlah ini. Aku berkata, kata Mu'ata r.a. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena sebab pembicaraan kita, karena sebab ucapan kita,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 Ikhwan fi Din, azzanillah wa iyyakum. Dijelaskan al Imamul Fauzan, hafidzahullah taala, wara'ah. Ini adalah hadis yang agung, di mana Nabi saw menggambarkan di dalamnya, menggambarkan padanya jalan yang akan bisa mengantarkan pelakunya ke dalam jannah yang bisa mengantarnya mengantarkannya ke dalam surga dan bisa menjauhkannya dari neraka dan tentunya barakallahu fikum Hal ini dibutuhkan setiap muslim Setiap muslim pasti berkeinginan masuk jannah Selamat dari azab neraka Siapa yang tidak ingin? Semua orang pasti menginginkan bisa masuk surga Selamat dari azab neraka Akan tetapi pertanyaannya adalah Apa jalannya? Di mana jalan yang harus ditempuh Untuk bisa sampai ke dalam jannah dan terselamatkan dari azabun nar Oleh karena itu Sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu Bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kenapa beliau bertanya? Karena manusia tidak punya kesanggupan Untuk mengetahui jalan menuju surga dari jalan menuju neraka kecuali dari perantara wahyu yang turun kepada rasul saw harus melalui perantara rasul perantara wahyu dan allah subhanahu wa taala tidak memasrahkan kita kepada akal-akal kita kepada fikiran-fikiran kita cara pandang kita Allah tidak menyerahkan itu kepada kita Untuk memikirkannya Untuk menerka-nerkanya Mereka-rekanya Oh ini jalan menuju, menuju surga Oh ini jalan yang bisa menyelamatkan dari neraka La. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus Rasulnya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan kitabnya Sebagai pedoman hidup mereka Allah memutus Rasul menurunkan kitab dalam rangka untuk menjelaskan kepada kita jalan yang bisa mengantarkan kepada jannah dan jalan yang bisa menjauhkan dan menyelamatkan kita dari neraka. Diterangkan jalan-jalannya di sana agar kita bisa menjauhi dan meninggalkannya. Dan di sini kata syaykh hafidhahullahu ta'ala وَفِي أَذَا دَلِيلٌ Ala wujud soal ahli ilmi an umur jin dan di sini terdapat dalil tentang wajibnya bertanya kepada ahli ilmi bertanya kepada ulama tentang urusan agama karena tidak ada yang ditanya tentang urusan agama selain para ulama tidak ditanya tentangnya para dokter para insinyur tidak maka perkara agama barakallahu fikum bukan pemahaman-pemahaman akal tetapi ia adalah wahyu al-munazzal wahyu yang diturunkan kepada rasul alaihi salatu wassalam Maka ucapan beliau barakallahu fikum. Akhbirni bi 'amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni 'anil nar. Kabarkanlah kepada kepadaku ya Rasulullah sebuah amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam jannah dan menjauhkan aku dari neraka. Kalimat ini menunjukkan bahawa Al-Jannah surga Allah tidak dimasuki kecuali dengan amalan. Dan neraka juga demikian tidak dimasuki kecuali karena sebab amalan. Maka amal kebaikan akan memasukkan ke dalam jannah amal keburukan akan memasukkan ke dalam neraka iya dan billah semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga melindungi dan menyelamatkan kita semua darinya maka tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam jannah atau masuk ke dalam neraka tanpa amal perbuatan yang ia perbuat Ikhwani fiddin al muslimin rahimani wa rahimakumullah Ternyata subhanallah ketika sahabat Mu'adz bin Jabal mengajukan pertanyaan ini kepada beliau beliau memberi tanggapan laqad sa'altani an adzimin sungguh engkau telah bertanya kepadaku tentang perkara besar Nabi menganggap betapa besarnya perkara yang ditanyakan Sahabat Mu'at ibni Jabal, Rosyadillahu Taalaan. Bagaimana tidak, urusannya surga dan neraka, kehidupan abadi yang tak akan yang tak akan ada ujungnya lagi. Berkaitan dengan kebahagiaan dan kesengsaraannya yang abadi. Maka ini perkara besar. Oleh karena itu barakallahu fikum Allahu Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barangsiapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk dari ahlul jannah. Bahkan, yang kita harapkan adalah Allah menjadikan kita termasuk golongan yang masuk jannah Allah subhanahu wa ta'ala tanpa hisab, tanpa azab. Ini yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita semua taufik untuk bisa beramal dengan amalan ahlul jannah dan Allah selamatkan kita dan jauhkan kita dari amalan ahlul nar amin ya rabbal alamin subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum warahmatullahi wabarakatuh